Así si comienza un nuevo brotame De la reforma a la llei de telecomunicacions és part de la construcció d'un endemiatge legal que permet la criminalització, la repressió i un excessiu control de la societat organitzada perquè aquesta llei s'entreteixeix amb altres que estan impedint fer ús de l'espai públic que estan limitant la participació de les persones i el dret a la defensa dels territoris, adverteix Carlos Ventura Callejo, membre del Centre de Drets Humans Fra... Francis... Francesc de Vitoria. Per la seva part, Carlos Grito Campo, integrant de la xarxa en defensa dels drets digitals, manifesta que la llibertat d'expressió és el llibre flux d'informació i missatges amb la llei això ens afectaria a més a continuar amb la idea de marginar els mitjans lliures i comunitaris amb la legalització, mentre que els mitjans universitaris plantejar retallar-los el pressupost. La llibertat d'expressió no es pot concebir sense aquella diversitat de veus. Els avanços, amb els mitjans comunitaris i indígenes han estat pràcticament nuls, per Brititocampo, doncs continua la idea de voler imposar-lis una demanda històrica de la reserva de l'espectre. Els mitjans lliures no cerquen una concessió i han fet una declaració política a l'Estat de que no volen ser regularitzats, però el no voler legalitzar se són perseguits i processats penalment, per entendre la comunicació d'una altra forma indica. El periodista Gennaro Villamil, expert en el tema, va escriure a la revista Procés que el pitjor de la rereversió d'aquest dictamen de les telecomunicacions és que tanca tota possibilitat de que els mitjans comunitaris indígenes es tornin alternatives viables. Doncs diu, no hi haurà una reserva d'espectre digne no hi haurà condicions de competència, se'ls restringeix una ràdio de transmissió de 20 watts de potència i torres de 30 metres màxim. En altres paraules, qualsevol ràdio religiosa o parroquial tindrà més potència. A les emissores dependents de les universitats se'ls restringiran els recursos, als mitjans públics no seran sinó extensió de les oficines del govern federal o dels governadors. La postura d'aquest mitjà, revista electrònica de contingut lliure i manejament de temes socials, definida políticament com impulsora del periodisme de baix, és que davant l'enfortiment dels monopolis i les restriccions a les ràdios indígenes i comunitàries, mitjans lliures tenen el repte, no sols de pertànyer eh, tot i de persecució i l'hostiament a la seva contra sinó de créixer i enfortir els seus continguts doncs hi ha un, una opció informativa cada vegada més important i en molts moments única per a una audiència en la que li estan coartant els seus drets per informar i, i fer difusió assenyala l'equip del portal semanal no es necessita el permís ni la concessió de ningú en coincidència amb les veus d'altres mitjans lliures, desinformeu-nos, centra el reconeixement de la informació en la població de la gent que accedeix als seus continguts. I en sintonia amb les ràdios lliures que s'inscriuixen a baix i a l'esquerra adverteix que les freqüències han de ser recuperades per la gent, donant-nos la legalitat, a vegades garantitza la permanència de les ràdios o espais de comunicació, per això sols quarta l'autonomia la capacitat d'abastiment i interacció amb la societat. La reforma de la llei de telecomunicacions, afirma Ventura Calleja, posa en evidència un estat obsessionat amb el control de les accions de les, de les persones i encara més de la societat organitzada, expressa el defensor dels drets humans sobre el punt que faculta l'estat accedir en qualsevol moment a les bases de dades amb la informació de totes les comunicacions. Des de l'arribada de la presidència de Mèxic d'Enrique Peña Nieto, qui va donar l'ordre d'un operatiu militar a San Salvador a Tincu, el 2006, on foren torturats, violentats i apresats centenars de persones per la defensa del seu territori, el seu govern s'ha caracteritzat per la criminalització dels defensors dels drets humans, lluitadors socials, activistes i periodistes. Amb aquesta nova llei no hi ha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 La voz comunica, el tono más se comunica Los movimientos agitados del mar Las tierras que despojase de por ganar más capital i va marchando el pueblo que no se vende solo exibimos todo lo que corresponde tu represión mancha la bandera de sangre van disparando a copas sus polis cobardes saquear los bienes naturales privatizarlos, vender las playas y extorsionarlos, cobrar impuestos pagar salarios, marginar barrios idiotizarlos, ya no más no, no. el ignorante es el fácil de gobernar trabaja, paga, gasta y nunca dejes de comprar el contraste es tan diferente Aquí se vive contención en el ambiente Por eso desde su autoconoía diferente el tacto es consecuente de esta vida. la demedia de la ciudad hoy emotiva el corazón ardriendo y con la cabeza fría el corazón riendo y con la cabeza fría el corazón riendo y con la cabeza fría el corazón atiende con la cabeza fría acá en la esquina la amarilla juega al narco en el siguiente asalto secuestros, homicidios, grandes robos en el banco balas, trincheras, barras y manos tras de ellas embarazos prematuros, madres solteras son ellas, sí. tienes guerreras en la lucha, no tardará que el poder no te esta causa escucha al preso sí. reprimido siente el ilusión de niño y de rabia tiene el voz del ser que es oprimido a la libertad Es indignante darse cuenta Cómo se agregan, imaginan Sobre los pueblos caminan Hasta la vida te rentan, Hasta la vida te rentan. de ellos saben que se hablaba del triple de colgue la policía está al servicio de la mafia la mafia lava feria por su bomb el empresario sucio el negocio es redondo crear conflictos y tener solución lo que acunta ya tu bote no pe fútbol el negocio es redondo crear conflicto y tener solución lo que acunta gas tu mote no pe fútbol también oh, yeah. yeah. Ràdio 77. Ràdio 77. La ràdio per la ràdio. Estam a, a Llibres i diners de fug, i jo volia dedicar un poc el programa uh, en, en, en qüestió de banda sonora Nora Silver, que se va morir dia de vuit i escoltàvem un darrer tema seu i, i després veiem si poden xerrar en na Sílvio. Thank you. Bé, que molts dels oients sabran que fa quasi dos anys una quarantena de persones, principalment estudiants, però també docents, varen anar a la Conselleria d'Educació per fer una protesta pacífica en aquell lloc, perquè era un lloc com simbòlic, no?, d on s'aprenen les decisions en matèria educativa. I, bueno, varen entrar a la Conselleria amb intenció de protestar contra els detalls i serrateades que s'estaven fent en matèria educativa. i la resposta repressiva va ser bestial durant la mateixa setmana detingueren arbitràriament eh, cinc activistes que havien participat a la protesta, però no només això, sinó que pot tempss després, se va produir una macroimpputació de tots els activistes que hi participaren, si, si no eren 44 persones i aquestes persones van a judici penal, i s'enfronten amb condenes que van des de mig any a fins a un any i mig de presó ja dir per protestar pacíficament en un edifici públic. Jo imagino que molta gent uh, coneix la situació perquè s'ha fet una campanya antirepressiva uh, crec que bastant gran i bastant exitosa, jo també hi hauria entrat i... i no sé, uh, avui és el dia que s'ha fet la primera jornada del judici i volíem contactar amb gent que està allà perquè mos conti de primera mà com ha anat aquest aquesta primera jornada. Sílvia? Hola, Maria, com estàs? Hola, Sílvia, gràcies per jo far-mos el telèfon. Jo els hi deia no vull que vas programar sense tenir-vos a vosaltres i bàsicament que tu dons la paraula com t'ho així un mini-resum bé, ja saps que aquí les 4 t'enquem vull dir un mini-resum de com has vistes de matí i no sé. Bé, moltes gràcies per convidant-nos en el primer i res, avui ha estat... Un dia molt emocionat, la primer de tot perquè vam arribar aquí hi havia moltíssim persones que, que estaven esperant, molt molta alegria, molt, molt emocionat, que ha sigut molt sortir amb les llàgrimes, i després eh, m'han anat allà dins i, i el que hem de fer fins ara, alegria i dignitat, i que nosaltres també hi tornem a entrar. Ens han segut a anar allà als jutjats i bé, ha estat tot tan ràpid perquè no han contestat per un tècnico fiscal i de la particular. També ah. ja tenen respost el que deien els nostres advocats. Això és la vostra estratègia, dir, que contestàvem els vostres advocats. Sí, però això s'ha tornat ràpid, amb una hora no han sortit. I demà, i demà i demà passat continua, però? Sí, demà serà estom dels testimonis, demà vendran tota de la gent de la conselleria i la policia, i ja l'altre dia ja serà el dia de les conclusions. I bueno, estau contentes de, de sentir de com ha anat i tal, però de què dius? Sí, sí, molt contentes, molt contentes. I a més avui, crec que ho hem demostrat, no? Hi havia 44 joves allà assegudes, molt tranquil·les, molt contentes, perquè allà, hi ha molta alegria, que, que el que hem dit sempre. Molt bé. Bé, record també ser gent que, que la major no ho sap, està convocada una concentració cada un d'aquests dies, avui de matí de mai i demà passat també, a les 9, davant dels jutjats, no?, per donar suport a ses encausades, no? I sí. que supos que la Sílvia, no sé, ajuda, no?, a arribar allà i trobar-te acompanyada i veure que no, no, no aneu totes molt... soles. Hem entrat totes cara i cara i tremolant, i clar, està molt... Molt paradigmàtic, no?, perquè així sí, com estem acostumbrades, no?, que en els el nostres jutjats hi, hi solen concentracions per cridar i expirar personatges com Nurtangarin i en Matas, avui s'ha produït la cosa inversa, que era que hi havia moltíssima gent que estaven allà per, per aplaudir molt i per donar molt, molt d'ànim i molt de suport. Clar. Està molt emocionant. Bé, que tota la campanya ha estat així, la campanya ha estat no sé, com de suport generalitzat, no? Aquí per la ràdio també jo veia ja, els que he vengut, he vist és típic cartell aquest de jo també hi ha orientat, que l'he vist, que vist a, a tothom, pràcticament tothom s'ha fet la foto, no? I sí, hem d'agrair moltíssim a, a tothom que, que s'hagi involucrat tant, també, sobretot a Crida i a Assemblea de Docents, que també m'han donat moltíssim de suport i, mo, i moltíssima ajuda, i veia tots els col·lectius anticapitalistes, i d'allà on venim, i ja també hi ha hagut suport de d'altres col·lectius, no tant a fint de nosaltres, perquè, diguem, han sentit el suport perquè estan massiu i a tots els àmbits i sectors. Molt bé. Doncs pues no sé, Montreuràs i Sílvia, supos que a Contrainfo anireu informant també d'allò que vagi passant, però si sa gent vol estar assabentada... Um... Sí, sí, sí, mira, anem fent, anem fent estar amb un pot de boli d'aquests dies, o informant. Molt bé. Escol sí moltíssimes gràcies i els ànims, molt ben demà a les nou des de matí. Allà. I, i això i una hora bona però estar allà. Mm? No hi ha vol tambéentitat. Menges <laughs> salut. Déu. I és res amb això que vam a la secció d'avui de llibres i diners de fulla. recordar-vos que dimecres qui veles nou com deèiem abans. Però dimecres dia 19 a les 8, crec que m'he guanyat ja dues vegades en hores. dimecres dia 19 a les 8, tendreu a, a 30 i tanta, en Esquerra, el carrer Socorro número 16, una xerrada eh, amb Marc Morell sobre el procés de gentrificació que està vivint el barri de... bueno, el barri de Caenamunt i que s'assallà per a aquest barri on està la ràdio, en el marc de les festes. Estàu totes convidades. I, I recordeu també que la setmana aquí ve, a les 3, per quedar en com volen difona, continua aquí sa ràdio en sa secció sinergis que condueix la gent de, de sa cotxarxa. Gràcies i salut, vos deixo en Nora Silver per anar Una vaga generar és la interrupció de norma del funcionament del sistema, bloquejar els fluxos de mercaderies i mercaderies, botegar els engranatges que el sistema possés a continuó en el seu funcionament, és atacar els responsables a la nostra opresió, enfrontar-nos enfrontar amb els defensors i falsos crítics de l'actual i de i lluitar en els nostres llocs quotidiens barriis, la reina, escol. sortir al carrer i aquí el foc ens que del foc ràdio, focrà Pa, somnis. és utilitzar tot l'arsenal d'eines la que la història dels timits posin a la nostra disposició de dispoció. Una vaga general va pot ser salvatges, tota la resta, tota la resta. Una paròdia de si mateixa, de si mateixa. Ens veiem, Sí. Les sí. les sí. les de, des de fa dues setmanes per part del president i diferents membres del govern ja les vam comentar en aquest feristó la setmana passada però més recentment de l'Assemblea Nacional Catalana les d'Artur Mas i membres del seu govern fent referència a que faci alguna oferta a, a si l'estat espanyol que nosaltres la sotmetrem a votació li volem recordar, òbviament, que nosaltres no hem tancat cap compromís ni creiem que la l'Associació Catalana ha sortit al carrer per votar sobre qualsevol oferta, ...sobre qualsevol proposta, l'acord és per votar sobre la independència, no sobre qualsevol oferta, cal recordar-ho a diari perquè sembla que a vegades momentàniament el debat es desvia o algú està molt interessat en què es desvia, nosaltres no hem sortit al carrer per votar sobre qualsevol cosa, sinó per votar sobre la independència de Catalunya, que és el que ha reclamat la gent al carrer, que és les bases sobre les quals es fonamenta qualsevol acord que haguem eh, fet, que només hem fet un sobre la consulta i la pregunta, la seva data i la seva formulació a les quatre forces dites sobiranistes eh, del Parlament de Catalunya. Però, en referència a l'Assemblea Nacional Catalana, també eh, volen dir... Eh, que l'afirmació de farem el que digui el Parlament en cas que la consulta sigui sospesa, en tot cas no és la nostra posició, volem, ho volem deixar clar, la nostra posició, l'hem dit des del principi, no ens n'amaguem, l'hem dit en totes les taules on se'ns ha convidat, les de govern, les, les quatre forces sobiranistes, no hi haurà independència si no s'és capaç de desobeir la prohi prohibició o la suspensió de l'estat espanyol sobre la llei de consultes o sobre el decret de convocatòria de la consulta. Si no s'està disposat des del poder que dóna la Generalitat, des del poder que dóna la legitimitat de tenir la majoria parlamentària darrere, des del poder que dóna les mobilitzacions obtingudes i realitzades els últims anys, de plantar cara a l'estat espanyol i de desobeir la decisió de prohibir la consulta, no serem capaços de deslliurar-nos democràticament d'un estat espanyol que, òbviament, l'última cosa que permetrà és perdre cap tros de poder, cap tros de privilegi, cap territori del seu, del seu mapa. Per tant, reivindiquem, tornem a reiterar, que caldrà una acció desobedient per part del govern, per part del president, que és l'únic que pot realitzar-la, perquè en tot cas és qui és el titular del govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui és l'executiu i, per tant, qui té capacitat de plantar cara a la prohibició, a la suspensió previsible de la consulta per part de l'estat espanyol i donar per una vegada, per una sola vegada, prioritat a la majoria popular per sobre de les lleis de l'estat espanyol. Per tant, amb uit de la confusió que està generant a través de diferents declaracions, volem reiterar que la consulta sobre la independència, que la consulta la convoca el poble i la permeten i l'habiliten els partits polítics i el poder i el poder institucional i que si aquest no és capaç de, de desobeir, no obtindrem la independència de l'Estat espanyol. i, per tant, nosaltres ens mantindrem ferms a la nostra posició i a la nostra determinació i òbviament estem actuant en conseqüència preparant la propera tardó. Iniciem ara les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera és sobre la situació política i social i la formula el senyor David Fernández del grup mixt. Gràcies, sèria presidenta. De bon dia, president. Amb el rerefons de la persistència imperterrita de les dades d'atur, de desigualtat i de precarietat, i de cobrir-se infantil, també, d'una reforma fiscal que és una presa de pèl, i el fil del seu viatge a Califòrnia, de la recurrent tesi del business friendly, i d'unes afirmacions seves on deia que Catalunya era l'economia més oberta del sud d'Europa, ens agradaria obrir el debat sobre un dels aspectes més amagats, silenciats i amordessats de la conjuntura europea, que és el més record al tractat trasllant l'antic de lliure comerç i inversions que anula la democràcia i de preocupació profunda eh, pel què i pel com, pel com perquè es fa absolut secretisme, opacitat programada, hi ha gent d'oculta neoliberal ni els europarlamentaris tenen accés al seu contingut segons la Comissió Europea de 130 parts interessades en les que negocia 119 ja són multinacionals i sobretot pel què? Privatització feroja dels serveis públics, en especial en la salut reestructuració industrial i d'avaluació de normatives i regles desregulació social, laboral i ambiental concentració oligopòlica de poder transgenitzar l'agroindústria adenar el fracking, eh, abonar la tirania de les patents o restringir drets civils i barreres privatives de l'accés al coneixement. Des d'aquesta perspectiva de segrest i atac a la sobrínia política i econòmica dels pobles d'aquest projecte d'acord comercial, ens agradaria saber quin és el posicionament del president i per extensió del govern respecte al futur tractat, tant pel què, antidemocràtic, com pel com, sense democràcia. Gràcies, president. Té la paraula per respondre el bon honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, vostè mateix deia que moltes de les coses que es deuen estar parlant no estan a l'abast públic i li he de que tampoc estan a l'abast, diguem-ne, de governs com el nostre, en el sentit de tenir la informació acurada de tot el que s'està doncs, comentant en aquestes negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units. En la seva pròpia exposició de motius per entendre'ns hi ha la resposta. Si tan poc públic és, és evident que no en podem fer una valoració encara definitiva. Altra cosa és el judici sobre si això hauria de ser més públic o menys públic. I en aquest sentit jo el que li he de dir és que imagino, és de lògica no, que si ara s'ha de constituir el nou Parlament Europeu, una de les funcions clares d'aquest nou Parlament Europeu ha de ser precisament de treure la llum en aquestes negociacions. Per repreguntar-te la paraula el senyor David Fernández. Eh, gràcies, eh, president. La resposta és en, en més inquietant que la, que la pregunta, perquè el, el, el govern de la Generalitat no té constància d'un acord que afecta a l'estructura social, a l'estructura productiva i a l'entorn ecològic del nostre país, on queda doncs la democràcia. 40 entitats hi ha ja impuls en la campanya de no tip, catalanes, en el marc d'una campanya europea, però insisteixo, els europarlamentaris tenen prohibit veure la documentació i aquells pocs que poden eh, sobre la promesa de no, de no facilitar les Tres preguntes Eh, si és així, perquè el 6 de maig de 2014 eh, Convergència, al costat de PNB, UPID, PP i PSOE van votar en contra de sotmetre a consultar el Tractat de Lliure Comerç i Inversions al Congrés Espanyol. I finalment també una reflexió, eh, coordinadament o no, quina part de la seva acció de govern eh, segueix d'una forma o d'una altra aquest full eh, de ruta neoliberal. Torno al principi de la seva resposta eh, i i li exigiríem, li agrairíem que com a govern eh, precisament denunciés aquesta absència absoluta de democràcia eh, a la Unió Europea, la tirania del poder multidacional i que siguin uns pocs, unes poques corporacions que estiguin definint com serà el nostre futur. I això queda molt, molt, molt lluny del dret a decidir i s'incardina en el dret a imposar Gràcies. T'agrada rap? Som Jimmy Jars del programa de He-Hop Crema de Ràdio 77 citarà si de rap en la teva llengua underground i amb inquituds feministes som el teu programa. Yeah. el regen icol. <laughs> Rebel Madiac Sound Yeah, amb adversaris en combinació mortal, també. Jeb Jorba, Pablo La Mota. Yeah, deu anys portant-te bona merda i bona música. Són? Tot en plàstic, baby. CPP Granada Sans. <susurricament> Puri. That's ja, your ja, ja, fucking body. No, no, no. no és vendre, és difondre, és Rebel Madiac i no confondre. No és pillar un producte o hype, és pillar forward, no és fer el fake, és que la penya digui culo. És difondre, Eres rebel-madiac i no confondre Ves un productor hype, ves pillar forward No és fer el fake, és que la penya digui ni amb pintura, autoritat ni una Lady Marcia, Griffiths com a signatura Mojitos al sol, caderes que passen factura Rebel-madiac és sinònim de cultura Volem sound, però de bo No aquesta barreja de hippies ballant a Chipiron Que la pari soni rebel-madiac sound I que la massi balli fins a l'últim round que no hi hagi ciutat dormitori Que em mani la voluntat i res sigui obligatori Gans a les rotondes, a la mitjana de les rondes En farmàcies i ambulatoris Espontani, que el reggae music domini Posa vic i uns guapos són guai, no som ninis Entregues sense condicions ni terminis Els MP3 de merda és una proposta de mínims Igual que no aporta res A l'esquena xat i xat i a la cara queda bé, no? Ets una calca, un fake pervers Perro no come perro, ja m'has entès, nen un incomprès demanant auxili Després, qui no vol dans a la domicili La vida al màxim En breb el màdiac i adversaris En una proposta de mili És vendre, és difondre És reu del mar qui no confondre No és pillar un producte o aip És forward, no és fer el fake És es que la penya digui u lo lo el rebel Màdiac i no confondre No és pillar un producte high Ves forward, no és fer el fake És la penya dir Que si els durin més, que cremin els fedes Que Rebel Màdiac torni a cremar El dance again, que els sounds del sud De l'Andalus, tirin 20 1 com a Vietnam Volem un mousuleu per n-sranglin que pleguin del seu rancin tent que un referent com tu mori. Pona Eric Kingston, Barna sempre gratis, E0-3, T3-3, volem 0 trapis. El votim a Jordonga, Rebel Madiac Sound, Denis Brown amb estàtua al malecón, un clon de Don Pablo Lamota que explota, amb Jeff Jordan, el micrófone, bombo clats, que hi ha nens pels carrers, vull però portar pitillos, lleres de pasta, sense un sound conscient costa, no cal fer només tu, rebentant cada punt, la sada deixer te's access, cal con les apengui bulet de banda sister di puciano mescreta en plastica te veu après ja. en un monde de caden entre gent pensant en la saca quan la alienació que cada yonqui rebero despert i cridi prou granada sangre se ve de portan show i si stikto, corra puça merda nova des de la cova amb Roxtey rapa da bipone flow. llegado, no tenías la comida preparada no nos has puesto carne en la mesa la cerveza la ha tenido que ir a buscar el Rodrigo el jefe ha llegado a las 6 de la tarde y he venido corriendo desde Manresa como un mongolo con resaca y no hay ni unos berberechos aquí en la mesa, ¿esto qué es? estamos o sea, juntos, tío, es lo importante tío, pues que no, o sea, ha dejado de tener bastante importancia el que estemos juntos <risa> ya ya no es tan importante <risa> o sea, la primera hora te vas a hacer multilusión pero ahora vamos a berberecho. adversaries I'm um, Jeff Kingston Jorba this day one I'm um, <laughs> Pablo Lamota Granada both meet in Barcelona giving <laughs> to you the best Jamaican music <laughs> running